Коли я була маленька, ми любили повторювати одну приказку, її треба було проказувати, коли, наприклад, упадеш на очах у всіх і розіб'єш коліно. А ще краще, коли тебе лупцює пацан зі старшої групи, а ти посміхаєшся і голосно вигукуєш шмовою оригіналу. «Нічого не больно, курочка довольна». Дуже діє на власну підсвідомість. Моя курочка завжди була довольна, бо я так її виховала. Хоча це не дуже гарний рецепт, скажімо, у шлюбному житті. Я колись із подивом помітила, що багато курочок невдоволено квокчуть за будь-яких обставин і стоять на дверях, взявши руки в боки. Зараз мені варто зістрібнути з однієї теми, яку часто обговорюють, яку я не люблю, зістрибнути це, закрити її раз і назавжди. Звісно, це жіноча тема, тема глянцевих журналів і взагалі глянцевого життя. А воно, до речі, існує не тільки на гарному крейдінному папері. От нещодавно мене нудило, коли одна вродлива пані поставивши переді мною мікрофон, говорила щось про Берегиню, про якийсь обов'язок перед жіноцтвом усього світу. Я нічого в цьому не тямлю і зовсім не розумію фемінізму. Вірніше, якось воно мене не обходить. Я ніколи не мріяла бути журналістом. А тим більше співробітником глянцевого журналу, а вступала на факультет журналістики з кількох причин. По-перше, я непогано писала шкільні твори, захоплювалася літературою і писала вірші. А по-друге, справа в тім, що я ходила до театральної студії і певний час міркувала, як в часи Марії Заньковецької, або на сцену, або до очерету головою. Власне, з приводу багатьох інших речей, я і нині думаю так само. Але пізніше в класі восьмому, поглянувши на себе в люстерку критичним поглядом, вирішила, що у актриси мені не пробитися, а маленькою бути геть, не цікаво. До того ж мої родичі по батьковій лінії, дядя, тітенька та сестра – «Журналісти» – все це і визначило мій вибір. Але заважало одне – у мене була страшенно низька, як нині кажуть, самооцінка. Настільки низька, що ближче до закінчення школи Мій дідусь обійшов усі ПТУ, професійно-технічні училища, міста Донецька, щоб дізнатися, куди можна прилаштувати онуку тріічницю Тріки у мене були з усіх точних наук за винятком фізики. Попри всі райдужні сподівання рідних, що я піду в будівельне ПТУ і стану добрим малярем, штукатурим, я поїхала до Києва. Здала документи на журфак і набирала там досить пристойні бали. Тільки зараз можу зізнатися, що, пишучи твір на вільну тему, втюхала туди цитати з власних віршів, підписуючи їх першими ліпшими прізвищами, котрі спадали на думку. Власне, так само я робила і в школі. Але ніхто з учителів мене на цьому не спіймав. Щиро прошу мені вибачити». За той час, коли я навчалась на заочному відділенні, я встигла зробити чимало. О 18 вийшла заміж, о 19 народила чудову донечку з великими рожевими щічками. Попри це займалася безліччю інших справ, встигла вступити до університету робочих кореспондентів, був такий пішла до літературної студії і рік у рік опановувала купу побічних професій. Узимку підробляла снігуренькою, була телетайпісткою, диктором заводської радіогазети, шпрехштавмейстером цирку, кіномеханіком у бідосалоні та старшим методистом у кінотеатрі. Якось цілий день пропрацювала на посаді голови Товариства книголюбів, і кілька днів, скільки витримала, вела гурток юного журналіста Палаці піонерів. Чому так відбувалося? Можливо, тому що мене терзав дух авантюрництва. А водночас багато речей, які іншим видавалися дуже важливими, були для мене зовсім нецікаві. Я не збиралася робити кар'єру завойовуючи собі місце під сонцем. Я постійно думала про якісь глобальні речі, наприклад, про марноту людського існування чи про влаштування Всесвіту. Але усе це окремі історії. Сподіваюсь, до цього ми ще дійдемо. Одного разу я зібрала дві валізи з дитячими речами, і переїхала до Києва. Але це міг бути і не Київ, а будь-яке інше місто. Містечко, селище, село, край світу, задзеркалля, задуп'є, чорна діра, Сибір, заслання. Зі свого Донецька я втеклась трирічною донькою під Пахвою, і на той час була дуже щаслива. Приблизно півтора року пішло на те, аби офіційно оформити все, що підлягало офіційному оформленню – новий шлюб, прописку, дитячий садок, трудову книжку. За цей час я встигла намалювати купу картинок, написати книжку сумних віршів, пожити чотири місяці в селі – це теж окрема історія із батьками і бабусею свого чоловіка, яких я любила і люблю царство їм небесне. Потім я влаштувалася на роботу. Те, чого я не прагнула, справжня журналістська робота, почалася для мене із газетярської м'ясорубки. Можливо, зараз я пишу не дуже цікаві речі, і тим, хто не цікавиться журналістикою, сторінок «Десять варто пропустити», а для тих, хто запитує мене, з чого почати, якщо починати нема з чого, ось ці пунктирні нотатки. Отже, перед тим, як потрапити до великої щоденної газети, називемо її «ВВ», зауважу, що це були не нинішні вечірні вісті, хоча перші дві літери від неї перейшли саме цьому виданню. Мені довелося попрацювати в газеті Фонду культури «Родослав» горе-коректор в журналі «Сучасність» і ведучої на першому національному і третьому каналах радіо. Для тих, хто хоч раз проходив повз цей будинок «Монстр» на Хрещатику 26, скажу, що всередині він нагадує лабіринти з багатьма ліфтами, переходами та переходиками, коридорами та коридорчиками, в яких можна заблукати». Не знаю, як нині, але тоді, на початку 90-х, цей монстр конвульсивно смикався, випускаючи свій останній подих. Облуплені стіни, дотопна техніка, зашкорублі методи роботи із обов'язковою розшифровкою усіх, навіть зовсім незначних інтерв'ю і дивовижна фонотека із записами старих вистав, що зберігалися на плівках, які буквально – Розсипалося під пальцем. Заробітна платня, на котру чекали місяцями, нараховувалася в мільйонах. Як оглядач, я отримувала приблизно 5 мільйонів. Тут варто зазирнути до мого тодішнього щоденника. Чомусь я записувала і ціни, бо мені вони здавалися досить кумедними. Бо хліба, 26-40 тисяч. Десяток яєць – 50-60 тисяч, вершкове масло – 400-600 тисяч за кілограм, м'ясо – 400-700 тисяч, костюм – 15-20 мільйонів. Оте слово, я ви зрозуміли, чого вартували ті мої 5 мільйонів. Пізніше, коли мільйони припинили своє існування, ця сума становила приблизно 160 гривень. У синіх коридорах, зустрічаючи одне одного, люди передусім виголошували коронне вітання. Що чути сьогодні?